el sistema de missatgeria instantània WhatsApp ha arribat als 500 milions d'usuaris a tot el món, segons ha informat l'aplicació en una entrada al seu blog. Gràcies a tots, 500 milions de persones al voltant del món ja són usuaris actius regulars de WhatsApp, ha indicat la firma. WhatsApp ha explicat que els últims mesos ha crescut més ràpid en països com el Brasil, l'Índia, Mèxic i Rússia i els seus usuaris han compartit més de 700 milions de fotos i 1.000 milions de vídeos cada dia. La companyia de missatgeria instantània va comunicar el mes de desembre l'any passat que havia arribat a una fita al superar els 400 milions d'usuaris actius mensuals. Facebook va anunciar al febrer un acord per comprar WhatsApp per uns 16.000 milions de dòlars, 11.561 milions d'euros, dels quals 4.000 milions seran en efectiu i els altres 12.000 en accions de la coneguda xarxa social. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FMA, això tot un poble, que us parla i acompanya Arnau Romaní, Francesc Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I comencem parlant d'Esquerra, que porta els legionaris de Sant Andreu al Congrés. Esquerra Republicana de Catalunya ha portat a Madrid la polèmica sobre la cessió per part del Consorci de la Zona Franca d'uns terrenys de les casernes de Sant Andreu a la Germandat d'Antics Cavallers Legionaris, cessió que ha associat no poques crítiques als nostres barris. Els republicans han presentat a la mesa del Congrés una proposició no de llei sobre els usos dels terrenys de les antigues casernes per al seu debat a la Comissió de Defensa, en què demanen que es denegui, d'acord amb la voluntat del barri, la dels reengrà la germandat revertint d'aquesta manera la decisió presa pel consorci. En la proposició demanen també que es garanteixi que les decisions respecte de les casernes siguin vehiculades i aprovades per la comissió de seguiment de l'encallat pla urbanístic i activa de manera urgent la construcció de vivenda protegida prevista al pla. Els terrenys de la polèmica van ser comprats pel Consorci de la Zona Franca al Ministeri de Defensa el febrer del 2004, ja fa una dècada, per 83 milions d'euros. Aquests 113 metres quadrats havien de convertir en una gran illa d'equipaments i vivendes, però l'esclat de la bombolla immobiliària va fer que la gran majoria dels terrenys quedessin buits, amb la qual cosa el Consorci els va cedir prèvia pressió veïnal a diverses entitats de manera provisional. I atenció perquè estem ja a divendres, això vol dir que comença el cap de setmana, un cap de setmana en què arriba una nova edició del Festival Mixtur. Avui i demà la fàbrica Icoats vibrarà, la fàbrica Icoats, perdó, vibrarà amb les actuacions en directe de més de 30 artistes que interpretaran obres d'uns 50 creadors actuals de tot el món. Agustí Fernández, Ensemble Talle Sonoro Fórum Neue Vocals Music Ensemble Iberoamericano i José Manuel López López, entrada en molts d'altres A més, durant tot el festival podràs gaudir de manera gratuïta de l'exposició i el documental sobre Carthens Stockhausen, gràcies a la col·laboració del Goet Institut de Barcelona. Hi haurà també instal·lacions sonores de joves artistes del màster en Art sonors de la Universitat de Barcelona i obres audiovisuals de diversos creadors d'arreu del món. Les entrades estan un preu de 12 euros en general, 10 euros pels estudiants i 30 euros eh, per l'abonament de 3 dies. La venda es fa a la taquilla el mateix dia del festival. I atenció perquè també volem parlar avui de les festes de la primavera de la Sagrera. Continuen les festes de primavera de la Sagrera, avui amb els següents actes. De 5 a 9 al, al carrer Ciutat d'Elx número 23, al davant del bon preu. Recollida d'elements bàsics que organitza La Sagrera es mou i que, amb la col·laboració de l'Agrupament Escolta i Guia Pau Casals Precisament amb l'Agrupament Escolta i Guia Pau Casals tindrem l'oportunitat de parlar avui. També hem de dir-vos que dins les festes de la primavera a La Sagrera s'inclou a les 6 de la tarda a la plaça Massades, Holly Garci que és això? Doncs dues hores de música de DJ amb llançament de pols de colors i actuació de Bollywood taller de flors de paper i carioques organitza Espai Jove Garcilaso i a dos quarts de set, al carrer Honduras 28-30, a l'espai 30 a la nau Ivanov, eh, tenim diàlogos a través de les, de les quals les cultures es traspassen, es fusionen i s'interrelacionen. L'associació Capoeira Abanzo de Cent Zala, realitzant una trobada multicultural enfocada a la cultura afro en què moviment, bueno, s'ensenyen moviments expressius, instintius i intuïtius a través de la capoeira, els seus càntics i rituals. Celebrem la roda de capoeira en presència de grans mestres d'aquest art, on es farà la tradicional troca de cordes dels alumnes a partir de les 10 de la nit a més, hi haurà música en directe amb un grup de forró. Tot això està organitzat per l'Associació Capoeira Banzu de Sentsala. I a les 7 de la tarda, al casal parroquial del Crist Rei a la Plaça dels Jardins del, hi haurà una trobada oberta informativa d'Alcohòlics Anònims. Si creus que tens problemes amb l'alcohol, vina i informa't. Això és organitzat pels Alcohòlics Anònims. I també a les 7 de la tarda, a la nau Ivanov, al carrer Honduras 2830, hi ha una inauguració de l'exposició fotogràfica Fons negre, ratlla gris, càmeres, gat de carrer, de Joan Ramon Elias, la qual podem trobar fins al 19 de maig i que està organitzat per l'associació Fotosagrera. I precisament, doncs, el que us dèiem, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb l'associació Escolta i Guia Pau Casals, perquè aquesta nit, aquesta nit la muntaran grossa. A partir de les 10, a la plaça dels Jardins d'Els, concert del 45è aniversari de la grup Grupament Escolta i Guia Pau Casals, amb l'actuació a les 10 d'Esquimo Nel, a les 11 la Pipet Crew, a un quart d'una Micro Wah i a un quart de dues Eixes and for Sauges. Doncs entre grup i grup, el grup de percussió Fumets animarà la festa i hi haurà servei de bar, organitza el Escolta i Guia Pau Casals, col·labora l'Assemblea de Joves de la Sagrera i Comissió de Festes de la Sagrera trobareu més informació a la web d'aquesta millora, www.rtv-mgfma.com No us perdeu cap acte i gaudiu de les festes de primavera de la Sagrera aquest cap de setmana. Més coses a comentar-vos. Continua el festival dansat en de... la seva desena edició. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix l'espai Dansaté fins aquest diumenge. Amb les propostes, avui a les 9 de la nit, Nui Illa, a càrrec de la companyia Tantaka Cucai del País Basc. Un espectacle regla de dansa i poesia basat en l'univers de Joseba Sarionandai diàl·len. Un emocionant recorregut pels motius del poeta, amor, erotisme, desamor, presó, exili, somnis o la pròpia escriptura. I demà, també a les 9 de la nit, material inflamable de Guillermo Waker, Andalusia, un solo coreogràfic que reflexiona sobre el vocabulari i el llenguatge de la dansa. I atenció perquè diumenge hi haurà la... doncs, la, la festival dansa del la seva... Aportació familiar perquè hi haurà dues sessions a les 12 del migdia i a les 2 de 6 de la tarda es representarà Minimon a càrrec de la companyia Nats Nus Catalunya. Millor espectacle de primera infància fet en 2012. A la lua li agrada descobrir l'univers de fantasia que s'amaga a l'habitació dels nens. Doncs tot això és el que formarà part d'aquest festival dansat de zen edició que des d'avui i fins diumenge doncs, encara es realitza a l'espai dansat del Sant Andreu Teatre Més coses per comentar-vos doncs, uh, us informem de les portes obertes de la nau Ivanov que també oferirà una mostra i un mercat d'artesania Aquest diumenge hi haurà jornada de portes obertes de la nau Ivanov una mostra de creadors residents de la nau Singer Mornings Market i el segon mercat d'artesania i roba de segona mà això serà des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre i l'entrada és de franc. Atenció perquè ja hi, ha, hi haurà visites guiades, com hem dit, a la Nau i Benop. Què es farà en un, espai, què es fa en un espai de creació? Doncs això ho podreu saber a les 11, a les 12 i a la 1. I també hi haurà una mostra de creators residents a les 12 del migdia. al Globus Vermell, Le Ballon Rouge, un mig metratge d'uns 30 minuts, clàssic del cinema francès que atraparà tant els més petits com els més adults. A partir de les 11 i fins a les 2 hi haurà a càrrec del collectiu 19:19 la demostració de col·ludió húmit amb el vestuari de Singer Mornings. I de 5 a 7 de la tarda hi haurà El Globus Vermell, La Marca Barcelona, un documental de 40 minuts i amb després un debat sobre el barri de la Sagrera. I amb la participació de la resta de creadors residents, Arcadia Companyia, Connectats, Factoria Escènica Internacional, Jordi Buixó, Jóvenes, Sobre Salientes, Mutis, Nakadasca, Nidia, Tosal, Recomana, uh, Singer Mornings i Jess Widdens. I el Singer Mornings Market, el mercat d'artesania i roba de segona mà, tindrà lloc des de 11 del matí fins a les 8 del vespre, organitzat per Singer Mornings, amb dissenyadors de moda, joieria i decoració, organitzat per Sinker Mornings i la nau Ivanov i amb la col·laboració d'Espai 30. I acabem aquest primer recorregut de notícies del dia parlant de la Biblioteca de la Trinitat Bella Jose Barbero que us ofereix contes màgics en la part de l'Empordà. La Biblioteca de la, de la Trinitat Bella José Barbero, al carrer de Galicia Namorosetza, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins del sac de rondalles de lletra petita contes màgics en la parla de l'Empordà. Sessió de contes farcits de iaies, belletes i bellotes, fades, padrines i potser alguna bruixa. Doncs si vols pots caminar amb ells. Fins a on arribarem? Doncs potser avui ho sabrem. Tot això serà a càrrec de Susana Tornero a la Sala d'Actes de la Biblioteca Trinitat Bella José Barbero, Eh, els menors de 9 anys han d'anar acompanyats d'un adult i l'aforament és limitat Molt bé, doncs fins aquí aquest primer repàs de notícies del dia el que fem ara mateix serà una petita pausa escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!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 d'entitats que hi ha aquí a, a Sant Andreu. I precisament per parlar-ne, perquè ens explica una mica aquest, el que vol dir aquest comunicat que ens han fet arribar, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic en Xavi Serrà, que pertany a l'entitat L'Harmonia. Hola, molt, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs sí, ahir ens veu fer arribar aquest comunicat, Mm, què és el que podem dir després d'aquesta de, resolució que s'ha pres? Mm -hmm. Bé, doncs, eh, bueno, en primer lloc eh, agrair-vos l'oportunitat de, de donar-nos aquest canal de comunicació perquè, per arribar a tothom eh, en segon lloc, bé, com comentaves doncs, eh, nosaltres el dia 23 eh, vam rebre una notificació eh, mm -hmm. per part del districte de Sant Andreu doncs, on feies ment eh, doncs, sobre la resolució d'aquest concurs al qual ens van obligar a participar i no? Era el concurs per la gestió del casal de barri. Uh -huh. Jo ja he comentat, ja em sembla, anteriors vegades en aquest programa, que era, era l'última via que nosaltres volíem explotar perquè sempre hem pensat que l'adjudicació directa era possible, però el districte de Sant Andreu doncs, ha volgut fer aquest peripé, i al final s'ha demostrat que era un peripé perquè l'han declarat desert. Uh -huh. Això què vol dir? Desert vol dir que cap de les dues entitats que ens presentàvem nosaltres com a Federació d'Entitats d'Harmònia amb el nostre projecte, amb més de vuit anys al darrere, recolzat per eh, totes les entitats veïnals i per eh, col·lectius de Sant Andreu, mm. i una altra entitat que es presentava, de la qual desconeixem completament doncs quin és el seu objectiu. Mm -hmm. Bé, eh, fet això, eh, la resolució del, del concurs eh, el declara en desert. Mm, mm -hmm. Això, d'alguna manera, el que significa és que, o el que ens alegan és que cap dels dos projectes ha arribat al mínim del 70%, que demanaven de nota, no?, d'aquests sobre 10 punts, aquest set. Bé, eh, és evident que, que això és una manipulació per part del districte de Sant Andreu clara i contundent. Eh, el nostre projecte està ben elaborat i, i, i analitzat per experts externos, ens donen la raó sobre, sobre la, la funcionalitat i, i, i la validesa d'aquest projecte, no? De fet hem de dir una cosa crec que és important de dir que fins avui vosaltres no heu volgut dir res al respecte perquè segons el creiem consideràveu doncs, que s'havia de fer un procés i aquest procés doncs, va portar en primer lloc a una, una la primera part va ser atorgada a les dues entitats en, en concret no? o, o van així Sí, ve, bueno... És a dir, aviam, eh, com comentàvem nosaltres, es va obrir aquest, aquest procés de concurs públic uh -huh. no? i sí, vam ser les dues entitats, tot i que pensem que l'altra entitat que es presentava eh, no tenia validesa legal ni jurídica per fer-ho, però així doncs, el districte de Sant Andreu la va acceptar no? uh -huh. i ens va posar en aquesta tessitura, a no? la tessitura de, de fer un concurs. Bé, com com et deia, finalment, el que s'ha acabat demostrant és que tot això no era més que un teatre, no? uh -huh. era doncs, una estratègia encoberta per finalment fer el que volien, no? que era, d'alguna manera, doncs, eh, la clararlo desert i fer el que doncs aquest govern s'ha acostumat que és la privatització d'espais públics, no? Mm. Finalment, per una conversa telefònica que jo mateix vaig mantenir amb el regidor, ell mateix em va confirmar que sobre la taula hi ha la possibilitat de fer una gestió normal, això que vol dir no ciutadana com s'està fent ara, és a dir, entitats sense fins de lucre, sinó obrir-ho a empreses, no? Mm. de gestió cultural o, o de serveis o del que el que els els els els Bé, hem de dir que, també que, segons el comunicat que ens heu fet arribar, demà hi haurà una concentració davant de l'Ajuntament de Districte. Mm -hmm demà a les 12, es convoca a tots els veïns i veïnes eh, amb mostra de rebuig a aquesta decisió i a tot el procés com ha anat, eh, a les 12 a la surfida ja es comunicarà també doncs, diferents accions que s'aniran emprenent al llarg d'aquest mes, mm. nosaltres eh, continuarem eh, per la via legal és a dir, nosaltres pensem impugnar aquest concurs i pensem impugnar aquesta resolució i alhora també, doncs, també pensem sortir al carrer i tenir més presència de la que hem tingut fins ara per, eh, bueno, doncs per, per desenmascarar sobretot el més important per nosaltres és desenmascarat aquest procés aquest procés ha sigut irregular uh -huh. ha sigut un procés fosc ha sigut un procés que no ha portat a, finalment, a bon porta a ningú i ha sigut un desgast per totes les parts i a més a més és un desgast no només humà sinó econòmic quan no era absolutament necessari uh -huh. no? perquè bueno, d'alguna doncs, manera el districte de Sant Andreu ha hagut de de gastar uns diners no? eh, per, per aquest concurs i, i, bueno, i, i el nostre temps, que el nostre temps evidentment no té preu no? Uh -huh. També volem remarcar una cosa que és que nosaltres coneixem l'Ateneu L'Harmonia des de fa molts anys uh -huh i que a més d'una ocasió doncs, gent d'aquí de la ràdio doncs, ha participat a títol individual doncs, alguns dels actes que uh -huh. heu anat realitzant en aquests temps no? uh -huh. això vol dir que no és una entitat que surt, o un ateneu d'entitats que surtia ara sinó que porta ja un recorregut uh -huh. i un recorregut molt més ampli que l'altra entitat que, que també es presentava no? Sí, sí, això és, és correcte de fet eh... Eh, ja dic, vull dir, les irregularitats en aquest sentit eh, han, sigut, eh, han sigut diverses, no? Eh, jo no, no entraré a valorar doncs, eh, quin ha sigut l'objectiu de l'identitat de presentar-se i a, a, a posar-se en competència amb els seus propis veïns. Ells tindran els seus motius i les seves raons eh, que puc, eh, no respecte, però no entenc. I per l'altre costat sí que és veritat que nosaltres, doncs home, al llarg d'aquest recorregut que han sigut 8 anys, doncs pensem que no només hem incidit eh, profundament en amb la creació d'un equipament d'aquestes característiques, amb el seu disseny, amb la seva intencionalitat, sinó que, a més a més, també doncs, hem creat, eh, d'alguna manera, doncs, eh, sinergies amb altres entitats per tal de realitzar actes ben diversos i de molta participació al llarg d'aquests anys. No? Per això, doblement, ens sap, en sap encara més greu, i, i insisteixo, eh, aquí estem parlant de casos ja que la justícia haurà de decidir eh, doncs, eh, què ha passat aquí. No? El que és evident és que nosaltres eh, hem anat sempre de cara, hem sigut gent transparent en aquest sentit, no ens hem amagat de qui som ni del que volem, uh -huh. i el districte Sant Andreu ho ha fet. I nosaltres penso que hem mantingut sempre les formes, però ha arribat un punt en què és un pur sense retorn. Uh -huh. eh, la, el propi districte ens ha vocat, a tots nosaltres doncs, a prendre decisions eh, potser d'un doncs, caire més contundent del que estàvem acostumats eh, fins ara, eh, perquè no ens han deixat més alternativa. Insisteixo, els culpables d'aquesta situació són el regidor del districte i el gerent del districte, en Raimon Blasi i en Salvador Coll, no noms i cognoms. I així serà com la justícia finalment, si és que n'hi ha, encara que sigui justícia social, eh, ho farà saber a tots els veïns quina classe de personatges tenim al, al nostre ajuntament. Teniu alguna data de possible reunió amb, amb el regidor? Mira, jo saps què passa, que nosaltres d'aquesta gent ja no ens en enfiem un pèl. Després de tants anys, sobretot aquests dos últims anys de mandat seu, han sigut desastrosos. Ha sigut eh, un calvari eh, de mentides, d'enganys, d'ara de, et truco i no truco, com va ser el dia 23, el dia de la resolució, sabent. Quina era, quina era la seva la, la resolució. Eh, el senyor regidor va decidir que no ens ho diria a la cara i que s'escudaria darrere d'un telèfon, dient que ens trucaria quan no ho va fer fins a les 8 del vespre, quan la primera trucada a la barreja a les 11 del matí. Eh, ens van fer una nota com si fossin qualsevols i encara és hora que justifiqui el respecte. Sí, tenim una reunions, va comentar. A nosaltres ens és igual si té reunió o no té reunió. Al final és el poble de Sant Andreu el que decidirà cap on vol que vagi aquest projecte i, i la història és la que també jutjarà una mica els fets, no? I per desgràcia nostra tindrem aquesta taca negra que, que durà molt de temps. Uh -huh. Doncs dic que uh, aquesta entrevista que, que tenim avui s'ha doncs, fet a, a través de, de la nostra emissora, no? S'ha... Bé, uh -huh. una vegada doncs, ens, ens ha fet arribar aquest comunicat pa uh -huh. per part de l'harmonia doncs nosaltres ens hem posat en contacte amb vosaltres perquè ens expliquéssiu el que volia dir aquest, uh, aquest comunicat no? uh -huh. Correcte O sigui que no hi ha hagut cap tipus de pressió ni... Sí, sí, no, no, no, no absolutament uh -huh. Ha sigut una cosa, nosaltres hem fet aquest comunicat perquè una de les coses que volem doncs, és també que, eh, que els medis de comunicació doncs tingueu l'oportunitat de saber la nostra versió perquè de vegades els altaveus que tenen l'administració pública són molt grans i els nostres són molt petits i hem de fer tot el possible doncs, per arribar a la major part de gent i explicar una situació. Nosaltres no, no, no, no ens hem d'amagar de res, eh, ho tenim tot eh, més que demostrat i, i ho seguirem endavant i tirarem endavant el projecte perquè és una voluntat no, de... De tot, un, de tot un sector de, de Sant Andreu, de tota molta gent doncs, que ha confiat en nosaltres al llarg d'aquests anys i que no evidentment no podem decepcionar de cap de les maneres. Uh -huh. D'acord, doncs Xavi Serrà, si vols afegir alguna cosa més, o deixem aquí. Sí, res, eh, simplement doncs, eh, comentar-vos això, doncs, que aquest dissabte a les 12... Eh, hi ha aquesta convocatòria que seria molt interessant doncs, que tothom hi pogués venir eh, i doncs, llavors explicarem els fets de, més concretament i expressarem aquest rebuig, a aquesta decisió mm. i, bé, i res, una vegada més agrair-vos al vostre programa que sempre heu tingut la gentilesa de doncs, respondre quan us hem buscat mm. o també de buscar-vos vosaltres per tenir més informació sobre el que està passant Molt bé, doncs Javi Serra, moltíssimes gràcies i esperem doncs, que la resolució definitiva doncs, doni la raó els, els que són els que s'han portat me, més feina en aquests darrers temps no? Molt bé, moltes gràcies, molt doncs moltes gràcies Adéu-siau, adeu Adéu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit Fins ara Quan és de petit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 és aquest 45è aniversari de l'agrupació Escolta i Guia Pau Casals, que aquest vespre, a partir de les 10, ens acompanyarà a la plaça dels Jardins d'Els. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Joan, que és un dels responsables de tirar endavant amb aquesta entitat de l'agrupament Escolta i Guia Pau Casals. Hola Joan, molt bon dia. Hola, bona. Bé, com, com esteu pre preparant aquest concert d'aniversari? com esteu preparant aquest concert d'aniversari? Bueno, doncs amb moltes ganes, ja portem temps provarant-ho, mm -hmm. juntament amb l'Assemblea de Joves de la Sagrera. Mm -hmm. Bueno, doncs tenim moltes ganes, ja que sigui aquesta nit. Mm -hmm. Bueno, la intenció és una mica que, que, que serveixi no? aquest, aquest, aquest aniversari del CAU i aquest primer acte de l'Assemblea de Joves mm -hmm. per iniciar com una espècie de moviment eh, i, una puta i una mena de reacció mm -hmm. que pugui conduir a una espècie de narratives de la Sagrera de cara l'any que ve i ja, a ja següents anys perquè 45 anys és mol... són molts anys, eh? Sí, sí, 45 anys, déu nhi uh -huh. Per tant, us, heu, us hem de felicitar des d'aquí i, i el que també ens agradaria és saber com, com funciona una mica un cau. Com funciona el cau Pau, -pau Casals? Com funciona el cau Pau Casals? Mm. Doncs, no sé, és seguim el mètode d'escolta, no? De... Uh -huh. de Minyons Escoltes i Guides de Catalunya uh -huh. i bàsicament, bueno, funcionarà com, una, com un cau normal, no? Uh -huh. Ens organitzem entre grups petits de, de 3 anys per edat uh -huh. i bueno, anem fent activitats i campaments, tenir un projecte pedagògic uh -huh. I la filosofia del, del Casal Pau Casals, quina és? La filosofia del Pau Casals? Uh -huh. Bé, bueno, doncs bàsicament eh, educar educar els nens i intentar transmetre una espècie de, de uh -huh. transformada societat i, bueno, uh -huh. és que sembla que una mica tot enterats. Ja esteu, esteu acabant de, de fer els últims detalls, de, de els últims detalls del concert d'aquest de, de vespre, no? Exacte, exacte. I, bueno, el meu grup toquem els primers, o sigui que uh -huh. jo estic aquí una mica també... Els Esquimonel. És, esquimonel, exacte. Molt bé, sí senyor. A les 10 de la nit, el primer, els primers que sonaran en aquest concert de la Passa dels Jardins d'Ell. Sí, anima a animar tothom que vingui. Moltes gràcies per la difusió. Perquè després, eh, quins altres concerts hi haurà en aquest, en aquest macroconcert? Ens Quim Boneu, que és, una, és un grup d'alternativa, de rock alternativa aquí a Barcelona, mm -hmm. i segueix l'Abjet Crew, que mm -hmm. és hip-hop combatiu, mm -hmm. després Lions Seed, que és em, mm -hmm. Dancehall i Rigi i alguna cosa així. llavors estan al cap de cartell, que són microwawa, Mm -hmm. que són bastant reconeguts en el mundillo del reggae i tot això, i mm -hmm. ens fan el favor de venir aquí i serà un bon show. I, bueno, I per acabar tenim, tenim el grup de DJs d'ITECs, mm -hmm. que també són aquí de la família del cau, mm -hmm. Tecno, Dapstead, i una mica de I el grup de percussió fumets que també animarà una mica la festa, no? Exacte, també està format per pares i, i nens del cau i bueno, seran, mm -hmm. seran els animadors entre els espais. Jo no sé si heu tingut la possibilitat de poder parlar amb la, amb la gent que va fundar el, el CAU o, o, o amb gent que fa més temps que porta a dintre del CAU. No, no, ara no estan aquí. Ara, ara. No, però si he tingut, heu tingut l'oportunitat de parlar amb ells o... Si, Bé, bueno, sí. Vindran al concert? Sí, sí, sí. Mhm. Uh -huh. Clar, és que el gol del cau és que és bastant intergeneracional, en el sentit uh -huh. que molts pares dels nens que portem avui en dia havien sigut fins i tot caps en el seu moment del cau i fins i tot nens. Uh -huh. I quines edats uh, us encarregueu des, de, des del Pau Casals? Quines edats teniu? Bé, bueno, els més petits que ten, són els castors, que tenen sis anys, comencen amb 6 anys, uh -huh. fins als més grans, que són els tru, que, que acaben al cau amb 19. Ah. Però bé, bueno, és una mica que segueixen tots els caus d'aquí, a Catalunya. Uh -huh. I des del Pau Casals, uh, quina relació teniu amb la Sagrera? Bé, bueno, sempre intentem participar una mica de manera més o menys activa a les festes de barri, uh -huh. als diferents esdeveniments que es van fent, però bé, bueno, normalment cada any hi ha poca cosa a la que participar, I, i amb aquesta festa és això que ens agradaria, començar a muntar una moguda de festes alternatives de cara als següents anys que pogués cridar realment als joves del barri, uh -huh. d'una manera atractiva. Molt bé. Doncs si vols afegir alguna cosa més per cridar l'atenció dels veïns i veïnes dels, dels barris de Sant Andreu perquè s'acostin aquesta nit al concert? Bueno res, no, només desitjar que desitjar-los que vinguin aquí, que es passin a les 10 una mica abans per aquí, que ho estem muntant amb molt d'amor i, i moltes ganes uh -huh. i, i que serà una festasa. Per aquí teniu monitors, monitores... O... Quants monitors sou? El cau, quants monitors sou? 14. 14, ja, o sigui que és important, sí. és un cau d'aquells eh, importants, amb, amb solera, amb solidesa, molt bé. D'acord, doncs Joan, esperem que aquest concert de celebració del 45è aniversari vagi molt bé aquesta nit a les 10 a la plaça dels Jardins d'Els i que us ho passeu molt bé i que pugueu doncs, sentir-vos importants i més tenint en compte doncs, que realitzeu aquest 45è aniversari. No? D'acord, doncs moltes gràcies per la difusió i per, bueno, per tot això. Molt bé, doncs molt gràcies Joan, també a tu. Vinga. Vinga, Adéu, que vagi molt bé. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquesta nit continuen les festes de primavera de la Sagrera. No us perdeu cap acte. Trobareu més informació a la web d'aquesta emisora, que és www.rtb-migfm.com Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana, festes de primavera al barri de la Sagrera. Ens arriben a tot, veus? Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i atenció perquè el que volem fer ara tot seguit és parlar d'un llibre. Un llibre que acaben d'editar des d'aquí mateix, des de la Fundació Trini Jove i eh, doncs el qual doncs tenim el Jordi, aquí, el Jordi Simon aquí esperant-nos perquè ens explicar nos una mica en què consisteix aquest llibre i l'acte, atenció, un acte important aquest dilluns a les 8 del vespre al Centre Cívic de la Trinitat Vella. Fem una pausa i tornem. Bon convientara. La cafetja voi pocser. Nos va partirà. La nocte escuna voi. Les estacions mostren. Al que ja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 i en el qual doncs, prenem, parlem d'emprenedoria, l'emprenedoria que forma part d'una de les activitats que realitza la Fundació Trini Jove i per parlar-ne doncs, tenim aquí al nostre costat el Jordi Simon, Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs el Jordi Simon és un dels que s'encarrega del tema d'emprenedors i emprenedoria aquí en la Fundació Trini Jove, oi? Exacte, sí, som ara tres persones, el David Campillo, que és el coordinador, i després la Susana i jo, en Jordi, que, que això que ens encarreguem de portar tots els emprenedors uh -huh. que volen ser assessorats. Doncs fa uns dies parlàvem d'un llibre que es diu Emprenedors i ens agradaria que ens expliquessis una mica com s'ha fet i qui i participa en aquest llibre. Doncs el llibre Emprenedors és un llibre que està compost per les entrevistes a tots els emprenedors que durant 10 anys han passat per Trini Jove uh -huh. i que han tirat endavant el seu negoci han creat el seu negoci i encara el tenen obert uh, hem enrevistat a tots aquests emprenedors i el que hem fet ha sigut un llibre on recopilem tots els seus testimonis uh -huh. de manera que uh, hem aconseguit que això sigui una eina de difusió bastant potent per totes aquestes persones que volen ser emprenedores en un futur i que, que així tinguin exemples molt propers amb ells, perquè gairebé tots són d'aternitat, així que uh -huh. és un molt bon exemple de, de com funcionem nosaltres. Molt bé. I per celebrar la sortida d'aquest llibre, hem de dir que aquest dilluns hi haurà una jornada molt especial en què es realitzaran doncs, moltes coses i que s'allargarà doncs, pràcticament tota la nit a partir de les 8 de l'espre. No? Exacte. Començarem primer de tot a porta tancada, només amb els nostres emprenedors, mm -hmm. que el que volem fer és, és una roda entre ells mateixos. Uh, per tal de que crein entre ells contactes, sinergia, no? sí, sinergies que mira, que mai saps on pot sortir un client o un proveïdor i, mm. i bueno, podem, volem intentar fer una miqueta aquest joc mm. i a partir de les vuit i sí que l'acte serà obert a tothom que vulgui venir i farem la presentació del llibre que parla el David Campió que és qui bàsicament ha fet el llibre mm -hmm. i l'Ignasi Perori entre altres Molt bé. també dic que aquest, que, que aquest acte també és commemoratiu dels 10 anys de l'acció formativa en gestors en economia sol·linària que el 2013 ja vam fet 10 anys que fem aquest, amb aquesta acció formativa mm -hmm. i bueno, donàvem els diplomes a tots els alumnes que van finalitzar el curs i volem que serveixi com a acte commemoratiu d'aquests 10 anys de, també del, del servei de creació d'empreses que portem aquí a Trini Jove. Molt bé. Doncs aquella gent que vulgui assistir a, a aquest acte, quines són les activitats? Quin és, és l'horari que hi ha pels diferents...? El, el que farem sí, serà... Serà que la, a les 8 i mitja uh -huh. obrirem l'acte, a eh, tothom que vingui ten, li donarem un llibre, uh -huh. i, eh, i això... Uh, de cara a les no i mit acabarem aques, la, tots els parlaments per a decidir-lo. Uh -huh. i uh, farem un pica pica. A a mi així mica. que qui vulgui venir està, està convidat doncs a una bona oportunitat. Exact. Sí, sí, sí, estarem' queà bueno, una miqueta la cosa. Uh -huh. I la farem al centre cívic de Trinitat Vella. al ah, que... carrer de la Foradada, número 36. Exacte. Tot i això, eh, demanem, si us plau que entreu per la porta de sota. Val, o sigui que hauran de donar la volta per on es troben les escales mecàniques. Exacte, per les escales mecàniques haureu de baixar i, la prim... i el primer carrer que trobeu a l'esquerra, allà mm -hmm. estem nosaltres. nosaltres. Allà és on hi ha doncs, el teatre del Centre Cívic de la Trinitat Vella amb la qual cosa doncs, hi haurà prou espai on per a doncs, desenvolupar aquest acte que es preveu que sigui doncs, molt, molt gran. Sí, sí, no? No? I que sí multi important. sí sí sí. sí. D'acord. doncs no sé si podem dir alguna cosa més d'aquest llibre d'emprenedors perquè la gent s'acosti doncs, aquest dilluns al vespre per poder veure com, com, es, com surt consulta la llum. Uh, només dir això, que, que és un llibre que és fet a casa nostra i, mm. que, i que reflexa molt bé doncs, la, tri, la realitat de la Trinitat Vella, de la oh. realitat en què ens trobem dia a dia a amb els emprenedors. I que és això, que teniu molts exemples, i per tots aquells que vulgueu ser emprenedors en un futur, que esteu una miqueta indecisos, doncs aquest és un bon llibre que us pot donar l'empenta necessària per tirar endavant. O sigui, és una mica un reflex de tots aquests deu anys que s'han realitzat doncs, aquestes Exacte. activitats de donar facilitats a la gent perquè munti les seves empreses. Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs si vols afegir alguna cosa més al respecte... Que podeu venir tots amb qui vulgueu a portar... Que l'espai és les... molt gran. L'espai, la... no, aviam, és grandet, és grandet però és això, nosaltres no volem tancar les portes a ningú. Uh -huh. Així que... Hi ha... to tots combinats. Qui, qui, qui, qui participarà en aquest acte? I participarà en, en Marc Simon de la Fundació de la Caixa, uh -huh. l'Albert López de la Generalitat, i el, el Raimon Blasi, també de, de, del districte de, de Sant Andreu. De Sant Andreu sí. Molt bé. Doncs ja ho sabeu, una bona oportunitat per fer-vos reflexionar, també perquè llegiu aquest llibre i, i penseu doncs, que aquí hi ha gent, a la Fundació Trini Jove, que us està esperant per si voleu doncs, això muntar alguna empresa o alguna activitat que pugui doncs, donar rèdits econòmics no? exacte, aquí nosaltres us atendrem encantats, veniu aquí si voleu, truqueu abans per demanar hora uh -huh. i, i és això, ens porteu la vostra eh? nosaltres us ajudem a donar-li forma i, i a tirar-ho endavant molt bé, doncs esperem que haguem de complir, haguem de celebrar 10 anys més d'aquesta sí. feina que, que realitzeu des de la Fundació Trinit Jovell que, que segur que els complirem, de cara als emprenedors molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Simon, Moltes gràcies a vosaltres. I això, doncs, esperem que dilluns hi hagi algú d'aquí de la ràdio que pugui acostar-s'hi fins allà i que dimarts doncs puguem parlar-ne àmpliament de com ha anat aquest acte. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies. I ara el que fem una petita pausa, una mica de música i tornem. Bartolíndia van ser tres mesos vitals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 Un puja i baixa, quatre compres per Manhattan. Cal el dòlar ara està per terra i en podrem treure profit. Compte'ns van un edifici, unes columnes, rotllo antic. Basti som un lloc mític, és una de foto, és Wall Street. Ah, un col ple de pantalles, terra oh, amb homes i crits. Perquè ara puja, perquè ara baixa, on hi ha el secret per fer-se risc. que el domini de l'institut se'n va quedar només el matrimoni Arnald Riner He un, un xilé, em deies, mira el tras, però quins colors No pots percebre per la mirada Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs hem de dir que aquest diumenge hi haurà una jornada de portes obertes a la nau Ibanov. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el director de la nau Ibanov, més el David Marín. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com es prepara aquesta jornada de portes obertes de la nau Ibanov. Bé, doncs molt bé, amb no? l'arribada de la primavera, com sabeu a la Sagrera, ens doncs mm -hmm. encertem les festes de primavera. Uh -huh. i per nosaltres ja és el segon any que bueno, volem participar pues, mostrant una mica el que es fa no? i per això amb el títol què es fa dins d'un espai de creació uh -huh. és, pues, per mostrar moltes vegades aquests processos o aquests espais més tancats, eh, poder-los mostrar a la gent i que vegin realment el que hi ha darrere d'aquestes parets A més, també es podrà gaudir d'una mostra de creadors residents a la nau amb el nom de Singer Mornings Market Sí, ja, bueno, són com dues activitats per una part és la mostra de creadors no? que diguéssim els diferents col·lectius i, i entitats que, que tenen la seva seva aquí a nau ens doncs fan una petita mostra de, de la seva feina que uh -huh. fan durant l'any doncs, a nivell de fotografies de col·lodions o debats o tertúlies sobre temes d'arquitectura de, del barri o de la ciutat uh -huh. i a part un col·lectiu que, que fa ja tres anys que està aquí amb nosaltres que és Singer Morning que es dedica a tot el que és vestuari teatral i i, i, i, i, i figurinisme doncs ja fa dos anys que fan aquest mercat de roba de segona mà uh -huh. i d'artesania i també doncs, una mica és mostrar, no? no només els creadors que estan aquí a la nau, sinó que altres creadors eh, a nivell d'artesans o, o d'altres disciplines puguin també donar a conèixer la seva feina. És a dir, que la nau i ben off aquest diumenge a partir de les 11 del matí fins a les 8 del vespre serà un no parar, no? Ah, això mateix, sí. El últim dia de la festa de la on doncs, volem acabar-lo a a tope i per això deixem obrir portes i mostrem tot el que fem. Perquè hem de dir que hi haurà visites guiades. Mm? Sí, la, la idea que us deia abans de, de poder ensenyar com és la nau per dins, uh -huh. doncs farem com tres, tres torts de visites, a les 11, a les 12 i a la una, on uh -huh. farem un petit recorregut per els gairebé 3.000 metres quadrats que, que componen la nau Ivanov i uh -huh. mostrarem doncs, tot allò que, que es fa, ensenyarem els espais, explicarem els projectes que es duen a terme, i la gent podrà conèixer de primera mà doncs, tota aquella activitat. I hem de dir que al mateix dia hi haurà una representació teatral, no? Sí, això ja és, és part de les portes obertes i és part de, de la rutina de, de la nau, que és del te el teatre, com sabeu, cada setmana doncs, presenten diferents col·lectius, i aquesta setmana ens fa molta il·lusió perquè des del mes de desembre que formem uh -huh. part d'una red de teatres alternatius a nivell espanyol, uh -huh. i dintre d'aquesta xarxa doncs, hi ha un petit cicle de, de teatre iberoamericà i hem portat una companyia de Mèxic, que la seva parada aquí a, a Barcelona doncs, eh, ha sigut la nau que era l'acull, uh -huh. i presenten Mal, que és una obra bastant dura però que, veritat, que ens fa una il·lusió poder representar. Uh -huh. Però hem de dir que precisament avui ja comencen les activitats eh, relacionades amb, la, amb, les, amb les festes de la primavera, la Sagrera de la Neu Ibonof, perquè hi haurà el diàlogos a l'Espai 30 Sí Eh, a càrrec de l'associació Capoeira van soldar, sense sala. Sí, com doncs, la nau per festes sobre les entitats aquí del barri i les seves portes, per poder-los ajudar a mostrar diferents actes i a doncs, nivell expositiu hi una, hi ha, avui hi ha una inauguració de fotografia uh -huh. hi ha una associació que presenta demà també una coral em sembla que la mirada la dona doncs, també fa la seva presentació el diumenge es fa el dinar de festa de plenavera uh -huh. bueno, diferents activitats que Parla manca, profitem per fer reivindicació, no? Parla manca d'espais que tenim al barri, doncs mm. la la nauíssima d'acollir tot el tipus d'activitats. És a dir, que la Nau Ivanov també s'involucra amb el que són les festes de primavera que estan celebrant aquest cap de setmana. Clar, clar, sí, la, la, la Nau no entraria sense el barri de la Cerera i per nosaltres és molt important poder participar en el barri i poder participar en les activitats que es fan a les festes d'acord, molt bé, doncs David Marín no, no et molestem més mai molesteu, sempre ens ajudeu a difondre vull dir que és un plaer poder estar amb vosaltres. doncs moltíssimes gràcies i esperem que aquest cap de setmana que no paradeu en tot el camp de setmana doncs, que us vagi molt bé moltes gràcies i que esteu convidats a passar-vos per aquí i a disfrutar del de fem doncs això, convidem a tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu que es passin per la nau i vanau moltes, moltes gràcies, que vagi sí. molt bé bon cap de setmana molt bé, doncs nosaltres que el que fem ara mateix és continuar amb el nostre programa d'avui. I de quina manera ho fem? Doncs anant ara ja directament a conèixer alguns dels actes, algunes de les activitats que hi ha previstes per realitzar aquest cap de setmana. És el que nosaltres anomenem la nostra habitual agenda. Molt bé, doncs ja som aquí uh, per comentar-vos algunes de les activitats que hi ha previstes per aquest cap de setmana. Comencem parlant de la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra Fabra, que us ofereix les seves activitats per aquest mes d'abril. Um, amb, amb tot de propostes per al món infantil, la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra carrer al carrer del Segre número 24, us oferirà demà dissabte a les 5 de la tarda crear els teus personatges a Star Wars... Star es tracta d'un taller de creació al voltant dels personatges de la saga Galàctica ideada per George Lucas. Es farà a la sala infantil de la Biblioteca i Nazio Iglesias a càrrec de Nacho Fernández, a partir dels 7 anys, doncs ja us podeu inscriure i atenció perquè la inscripció cal fer-la prèviament. També volem parlar-vos de la Neu Bonov que us ofereix la representació de Minimon amb Nats Nus. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us oferirà aquest diumenge la representació escènica de Minimon, a càrrec de la companyia Nats Nus. Doncs, eh, si us comentem una mica de què va aquesta obra, doncs a la lua li agrada descobrir l'univers de fantasia que s'amaga a l'habitació dels nens. Per això, quan ells no hi són, entra a través de l'armari i cerca les idees que nens i nenes hi han deixat fluir amb la seva imaginació per construir un món lúdic i ple de màgia. L'essència del joc impregna tots els racons de la cambra, els llençols, els calaixos, l'aire... Amb tot el que troba inventa històries noves i deixa a l'abast dels nens un munt d'idees, colors i jocs perquè així, doncs, quan hi tornin més tard, doncs, puguin continuar imaginant. Es tracta d'un espectacle de dansa que dura 30 minuts. És el, serà el diumenge a les 12 i a les 5 mitja... De la tarda, per a tots els públics, és sense text i costa 9 euros. Molt bé. I d'altres activitats que tenim ja aquí sobre la taula per comentar-vos és el Museu de Disseny de Barcelona, que us ofereix un itinerari guiat per Sant Andreu. El Museu de Disseny de Barcelona us planteja aquest diumenge dos itineraris guiats, Sant Andreu de l'agricultura i la indústria a l'alta velocitat i passat i present urbà de disseny Hub Barcelona.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 a través d'alguns edificis representatius, com ara la Casa Bloc i els plans urbanístics, es pot explicar l'evolució de Sant Andreu des de la final del segle XIX, en que era un municipi dedicat a l'agricultura i la indústria, fins a l'actualitat, moment de plena transformació per la reconversió de terrenys de les antigues casernes militars. L'arribada del Teixe... Beixa la construcció de les noves estacions de Sant Andreu i Sagrera i la futura obertura del parc lineal. Doncs, hem de dir que aquesta visita durarà unes 3 hores, el preu és de 8,50 euros per persona i si voleu més informació, doncs, teniu un telèfon, el 932566801, 932566801, informació i reserves, doncs, les podeu fer avui de 10 del matí a 1 del migdia i hem de dir que eh, el punt de trobada per poder realitzar aquesta visita és el, de, el xamfrà del passeig Torres i Bages amb passeig de Santa Coloma, precisament doncs, davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Més activitats encara per comentar-vos. Ens n'anem una altra vegada cap a la Fàbrica i Coats perquè us ofereix col·lectiva accions. La Fàbrica i Coats, fàbrica de creació al carrer de Sant Andrià, número 20, us ho fareix. fins al 14 de maig Col·activitza... Col, col, perdó, Col·activat... Des de l'apropació i la multipropietat cultural, doncs es tracta de la presentació d'un projecte educatiu dot a terme per 14 alumnes des de la llotja durant les fases d'investigació, produ producció i exposició dels sis projectes finals. Aquesta activitat és organitzada per la llotja de Sant Andreu que es troba al carrer Paramanyanet número 40. I més coses encara per comentar-vos, ens acostem novament a la febre i coets perquè acull Uh, dos fugides, la ficció com a rigor. La Fabra i Coats, Centre d'Art Contemporani al carrer de Sant Adrià número 20, us ofareu fins al 18 de maig. Dos fugides, la ficció com a rigor. Donus explicam una mica de què es tracta aquest Dos fugides, la ficció com a rigor és el segon capítol del text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 Eh, vols participar en la nova escultura de la plaça de l'Assemblea de Catalunya? Envia'ns la teva frase per correu electrònic les nostres arrels 2014 arroba GMI, com, lo a mà a, a, al centre cívic de la Sagrera o a l'espai del jove Garcilaso. Doncs, arrels ens fan créixer, arrels que ens donen en límits, arrels que flueixen amb un mateix fi, arrels que m'entrenen al poble unit de Catalunya. Arrels que, punts suspensius, data, dat, la data límit és el 30 d'abril del 2014. Molt bé, doncs d'altres coses per comentar-vos, el Centre Cultural Can Fabra us ofereix una mort de Colors de Francesc, Alegre i Olé. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix aquests dies fins al 30 d'abril l'exposició una mort de Colors de Francesc, Alegre i Olé. Molt bé, d'aquesta doncs manera arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a l'Arnau Romaní i també al Francisco Miguel, que avui ha estat a la part tècnica. Nosaltres marxem, ens retrobem, doncs, dilluns. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.